Так. Те, чим займається наша фірма, я з цього починав. Звичайне посередництво, воно не має майбутнього. Ми з вами торгуємо тим самим видом товару. Тільки ви перекупники, а ми виготовляємо власну продукцію, не гіршу від італійської, і самі реалізуємо її. У нас два салони, там є директори. І якщо я не буду їм цілковито довіряти, то і вони почнуть незабаром Поводитися зі мною не зовсім чесно. От як ваш Ігор. А він у нас купив стільці і перепродав якомусь вашому клієнтові, котрому не підійшли ваші ціни. Ну, В ідеалі я взагалі можу сидіти вдома і тільки в крайньому разі з'являтися в офісі, якщо там буде потрібна моя присутність. Головне налагодити механізм. А далі він має працювати сам. Іра захоплено дивилася на свого нового Олега. І почуття, Гордості за нього переповняло її душу. Уже зовсім стемніло, машина мчала вперед, а Єра подумала, що колись давно вони з Олегом так само їхали по цьому заміському шосе на Жигуликові його батька. І все для неї тоді було вперше. І машина, в якій були тільки вона і він, і дорога зі світною розміткою, і їхня соловіна ніч. — А куди ми їдемо? — запитала Іра, просто з цікавості. Їй було зовсім байдуже, куди їхати, аби тільки бути з ним. — Туди, — відповів Олег, не пояснюючи більше нічого. — Туди. Вона відразу зрозуміла, що вони думають про те саме місце. — Я збудував там будинок, — вів далі Олег. Викупив велику ділянку з соснами і поставив серед них будинок. Хоча буває в ньому рідко, все ніколи. Але тепер ти даси йому лад, адже це твій будинок. Він побудований на твою честь. Ні, я не переживу цей день. І знову ладна була заплакати. Ти побудував будинок там? Та чи знаєш ти, що в мене досі ніколи-ніколи не було свого кутка? Знаєш, як я... Мріяла про свій будинок. Я куплю тобі будинок. Завжди слухаю цю пісню зі сльозами. Особливо тому, що він купить будинок для неї. І приведе її туди за ручку. Знаю. Олег пригорнув розхвильовану Іру до себе і ніжно обійняв однією рукою. Я все про тебе знаю. Натисни оцю кнопку. Не вивільняючись із його обіймів, Іра ввімкнула магнітофон і від тіля полилася зворушлива пісня. А білий лебідь на ставу, колиш і зірку молоду, на тім ставу, куди тебе я приведу. А пам'ятаєш, солов'їв? тихо запитав Олег. Пам'ятаю, так само тихо відповіла Іра. Вони зараз там є. Адже вони теж знали. «Знали», – прошептала вона, – «чого їй було ще бажати?» Серце її виповнилося щастям, а темний ліс у дороги здавався казковим королівством, де відтепер їй належало стати королевою. «А от і зірка молода», – Олег показав на довгий світляний слід, який на мить прокреслив темне небо. «Серпень? Зори пад?» «Загадай скоріше бажання». «Ця зірка?» І є останнє моє бажання. уже нічому не дивуючись, прошепотіла Іра. Зорипад. Любов Зорипад. Що ти кажеш? Перепитав її Олег. Я... Я кажу тобі спасибі, Серйозно відповіла вона. Ти дякуєш мені вже вдруге, зауважив Олег. А коли було вперше? Тоді, коли ти захотіла, щоб першим став я. «Першим і останнім», – вимовила як заклинання Іра. І хай буде так. Розділ 14. 21 вересня, у день народження Олени, Іра з квітами в руках вийшла з маршрутного таксі на недавно обладнані новенькі зупинці навпроти Олениної школи. Олена не збиралися цього разу відзначати своє свято, але Іра – за кілька днів попередили, що все одно приїде і особисто, а не телефоном привітає улюблену подружку. Сьогодні рівно місяць, як Іра пішла з роботи.